Між іншим, лікарі мене втішали, що на Собуровій дачі лікувався Гаршин. Мовляв, май за честь, що ти мучишся там же, де мучився Гаршин. Примітка. Гаршин Всеволод Михайлович, 1855-1888 роки. Російський письменник. Санітари вже, мабуть, гасають по ярках, шукаючи божевільного сусюру. А я ще почекав біля трамвайної зупинки, що була метрів за сто, а то й більше від сабурки, і приїхав додому. Ну, Дома, звичайно, паніка. Уже було темно, і в коридорі я зачепився за цинкове корито. Дружини не було, а сестра і сіма, істерична особа, підняла страшний крик, бо подумала, що я розбиваю квартиру. Один тільки синок мій, дворічний Вова, соняшно усміхнувся мені, і пішов на руки. Він дуже зрадів мені. Дружина і її сестра вважали мене божевільного і безнадійного, бо так сказав їм Хаїм Гільдін. Між іншим, перед моєю утечею, професор казав мені, що перебування далі в його відділі буде мене пригнічувати. І я втік не тільки тому, що сам цього хотів. І от прийшов за мною... Сіма кудись втекла, і я лишився один із синочком на руках. Санітар. Це був волохатий і високогрудий гігант, більше схожий на троглодіта, з тупим і байдужим вузьколобим обличчям дегенерата. Я взяв плитку від електричного утюга і сказав йому, що як ханьку розколю його порожню голову, коли він доторкнеться до мене. А син плаче, і лая, мав подібну потвору, за мене, махає на нього маленькими рученятками, а той насторожено сидить на канапі і все робить рухи, наче хто його шпигає електричним током нижче спини, щоб кинутись на мене. Та плитка утюга гострим кінцем обернена до нього, спиняє його, і він знову сидить, і все хоче кинутись на мене горою своїх мускулів і тваринної люті. Очі йому горіли, як у вовка, і він усе чекав слушної миті, а син все плакав, і на ніч заглянула у вікно. Таке напруження довго не могло тривати, і сталося б щось страшне, і санітар це відчував, бо очі мої теж, мабуть, горіли вогнем і ще гострішим, ніж у нього. Та я з усіх сил стримував себе, щоб не кинутись на нього і не вдарити його гостряком плитки так, щоб угрузла в його ненависний череп. Я знав, що це машина, тупий виконавець, і цим стримував себе. Нарешті зайшов Іван Кириленко і почав умовляти мене повернутися до божевільні. Наближалась партчистка, і я товаришам говорив до божевільні, що виступлю проти Микитенка за те, що він сховав від партії своє соціальне походження як син Куркуля, а не незаможника, як він писав у анкеті. Мені ж народу все говорить. Це було невигідно Микитенкові, і мене зробили божевільним. А куличок ненавидів мене за мої ухили в національному питанні, хоч він сам любив свою національну дрібну буржуазію. Коли ми обговорювали статут ОСППУ, і Хайем Гільдін вніс пропозицію, щоб записати в статуті пункт і про боротьбу з єврейським шовінізмом, головував кулік то Кулик сказав, що такого пункту включати в наш статут не треба, бо це не тактовно. Микола Терещенко ніяково усміхнувся і підтримав його. А я виступив і сказав, коли ми цього пункту не включимо в наш статут, то ми будемо не пролетарською організацією, а дрібно буржуазною. Партія записала на своїх знаменах і цей пункт. А коли хоче, щоб ми були вищі партії, але пройшла пропозиція Кулика. Гільдін мовчав. І ще товариші говорили, жартуючи між собою, що божевільний Сосюра пише вірші краще, ніж нормальний Кулик. Попереду я писав, що голод на Україні і цькування, очолені Микитенком, довели мене до психічної хворості. Це було майже так. Я був майже божевільний, коли розбурхана душа отот -от перехлюпниця за грані свідомості. Між іншим, коли на чистці товариш Скуба, а я був тоді у Божевільній, спитав Микитенка, чи це правда, що він син Куркуля, Микитенко сказав, «А хто вам це сказав?» Скуба, «Сосюра», Микитенко, «Так Сосюра ж божевільний». І цим одвів від себе удар. «Я повертаюся до моєї втечі». Ну це ж правда, що Микитенко приховав від партії своє соціальне походження?» – спитав я у Кириленка. Кириленко, правда, але про це ЦК знає. Він своєю творчістю реабілітував себе. Я, навпаки, він своєю творчістю ще поглибив злочин приховання від партії свого соціального походження. Я мав на увазі його справу честі, яку гостро критикував між товаришами. А за це Микитенко дивився на мене, як на класового ворога. «Так ти не повертаєшся назад?» – спитав мене Кириленко. «Я – ні. Я вимагаю негайного консиліуму тут, на місці». І от приїхав з лікарями професор Гейманович. І почався консиліум. Мене переконали, що переведуть до Москви, як я просив. Тільки з умовою, щоб я повернувся до Сабурки. Бо інакше... Не можна оформити перевод. Я повернувся до божевільні. Професор Юдін сказав, «Ви хорошо зробили, що убіжали». Ета їх встряхнула. До Москви мене супроводили в капцях. Не дали навіть заїхати додому, щоб взяти штиблети. Супроводив мене той, що душив за горло – лікпом Бородін. У Москві мене влаштували в санаторії для невротиків на Покровському-Стрешнєво. Мені дозволяли, як я просив, бувати в місті. Я часто їздив до спілки письменників. Мене любив Лахуті, і я його дуже любив, хоч мені не дуже подобалося, що він дивиться на Сталіна як на Бога. Примітка. Лахуті Абулькасим Ахмедзаде, 1887-1957 роки. Таджицький радянський поет. Сосюра переклав два вірші Лахуті – «Лист з дороги» і «Вином любові». А взагалі Лахуті був прекрасна людина. Він не цурався мене, як божевільного, і при всіх ходив зі мною в приміщенні спілки письменників, пригощав мене обідом у письменницькому клубі, давав мені гроші. Потім пізніше він передав мені те, що говорив йому Ставський про мене і охота тебе возитися з цим сумасшедшим поетом, та його ж ні сьогодні-завтра арестують». Аллахуті не повірив Ставському і, як брат, не одривав своєї теплої, доброї руки від змученої моєї. «Вічна слава і хвала тобі, мій геніальний і смуглявий брате! Ти в найстрашніші хвилини мого життя...»